Lehenik antolakuntza mailan, kirol guneetan sartzeko, ikuslieren kontrola sistema berri bat plantanezari beharko dute, osasun ziurtagiriaren kontrolatzeko, laguntzaileer lan gehi garri egitea galdeginez. Manuak bai, baina nahuen indarian ezartzeko laguntza gutxi. Patio etxeverria, US Nafarroako erubi eskolako arduraduna. Sariko ditugu bidian ugun txot uh, jaila atzu, taran pasatzean uh, kontoratuko, uh, pasaba dute, bestanez, uh, tigetainak zehitean handenak metate egin zain dira, eta, bueno, alaike zaili zain na, da hastean. Trezna bereziako kalenditu zi? Ez dugu gono, onsein emendu handik, zenta federazionak igurritu uh, modalitateak zein behar zen, bana, gero, nola egin ez dutea, uh, gaiten, nola egin behar dena. Bagotxa berra berdu, deboiatu. gain, amabi urtez goitikakoen entrenamenduarentzat ezpada zate espada partiden jokatzeko osasun ziurtageria beharrezkoa izanen da, eta hau, gai, ez da behar bilkura bate asteuntan bilkura batea, este untangu, ez dut egan ez dut eginen gio. Kusiko zei hei nartio joen dien, aurrak entrenatuta espanlima dira jokoan arzenane, behar behar zirak ondoen di zain, ordean. Irriskatzen du iz, izaitia tensione puskat behar behar beha Aintzina, bom, hamabi, hamairu ugtetan, deia asten dira pizkiat, uh, oldakzen, ordean, uh, bon, agian agianuntza pastuko da, ezinunke guk nahi, horien uh, eta aktien uh, sartu. Osasun ziurtageriaren gai hau minberatxu bilakatzen aldak irol talde batzuetan, adibidez bardozen, arduradun batzuek, errefusatzen baitute osasun ziurtageri aukaitea. Jan Batisto Lamot, presidenta. Be, nu onfen komite direktor manzuel, donk, le dernier instalazioen euh, derniea, jale trois cadres dirigeants qui qui ont décrété qui se ferait il ferait pas le passe sanitaire. Donc ils sont pas venus à la réunion de de même. kudeantzan berian atxa bak bera zbadosen eta prexidentak estaki zeregin. Ce soir moi je me sens pris entre entre deux pièges. Donc les gens que j'ai amené avec moi pour être dirigeants donc ils sont élus. Donc c'est le respect de la démocratie, ils sont élus. Je me sens aucun droit de leur dire écoute les euh, sévères du club parce que tu veux pas satisfaire aux obligations sanitaires. Mais, en controparti, je serai aussi obligé de faire respecter en tant que les directives de, de, de l'Association et, et de l'Etat. Jakin bestalde, bardozen beti, joko larietan, elduetan, dozen abatek imposatuar auak ukatzen dituela.